صحيح من حديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال من عادني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتكرم إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث in kujega katika hadithi sahih nayo ni katika hadithi al-Qudsiya ambazo kwa mtume sallallahu alayhi wasallama aipokea moja kwa moja kutoka kwa Mola wake kwa kusema Allah subhanahu wa ta'ala man 'ada li waliyan ambaye atamfanyia walii wangu kipenzi changu adui faqad adanthu bil harb basi namtangazia vita ambaye atamuudhi kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kila mtu muumini ambaye ni mchaji Mungu kama ilivyokuja katika ayat Naam ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum ya'zalon alladhina amanu wa kanu yattaqun Tanabaini kuwa vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala Haratu kuwa na hofu wala hawatahuzunika hawatahufia yale ambayo kwao yako mbele yao wala hawatahuzunikia yale Yalobakia nyuma yao wala humihazununi kisha kaabainisha nkina nani hao alladhina amanu wa kanu yattaqul ni wote walioamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa ni wachaji Mungu yani wenye kutenda matendo mema Hawa ndiyo auliyau za Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu mu'min mwenye kutekeleza na kusimama katika mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hii hadith Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ambaye atamfanyia wadui Udhia wa, wa ina basi Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtangazia vita. Mahalu shahid ya sisi kusimama hapa ni sehemu ya pili katika hii hadith wama taqarraba ilayya abdi bishay'in na wala nawala mjawangu hatujkurubisha kwangu kwa kitu ambacho kwa nakuipenda zaidi mimma faradathu alayhi kuliko kile ambacho kuwa nimekieka ni faradhi juu yake mwezimu subhanahu wa ta'ala kuwa vitu kuwa amevifardhisha juu ya mjawake ndivyo ambavyokuwa anavipenda zaidi ya hiyo tambokuwa huyu mja atayafanya. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhabba ilayya, uhabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Wa yazalu 'abdi Na mja wangu atakuwa ni mwenye kuzidi kujikurubisha kwangu Binna wafil kwa ibada ambokuwa ni nafila, ambokuwa siya farida. Hatta uhibbehu mpaka niwe ni mwenye kumpenda. Kwa hivyo mja ana mambo mawili ambayo kwa Mwezimu Subhana wa Taala amemwekea kujikurubisha kwa kwake Allah Subhana wa Taala imma yawe ni mambo ambayo kwa ni ya fariba katika maamrisho au makatazo au yawe ni mambo ya, ya ambayo kwa ni nafila ziada ya yale fariba ambazo kwa amependekeza Mtume صلى الله عليه amependekeza Allah Subhana wa Taala kwa ya mtume wake صلى الله عليه Mfano wa hayo ni kuwa katika masiku haya ambayo kwa tuko ni siku ambazo ibada ndani ni bora inkuja katika hadith sahihi katika Bukhari anabi An Hurairah radhiallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallama afdalu siyam ba'da shahrillah ba'da shahrillah alharam wa afdal as-salat ba'da al-maktuba salatu al asema mtume sallallahu alayhi wasallam siyamu al-qabara ba'da ya funga ya mwezi wa ramadhani ilikuwa ni faridha siyamu al bora ni kufunga katika mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram yani huu mwezi wa muharram siyamu mbakuwa ni bora baada ya siyam ya ramadhani ilikuwa ya faridha basi ni mtu kufunga katika mwezi huu wa muharram akasema kadhalika na swala ilokuwa bora baada ya swala za fariḍa swala tano basi ni kusimama usiku mtukuswali katika hii hadithi tumebayanishiwa kuwa katika fariḍa mfano wake ni kufunga mwezi wa ramadhani mwezi mungu subhanahu wa ta'ala mifaradisha na naipenda zaidi ya funga inayoyote wakadhalika katika swala swala iliyokuwa na fadla na anayempenda Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ni swala tano hizi ambazo kuuza simamishwa katika usiku na mchana yatakiwa kila mtu ahifadhi kisha baada ya hapo mtu anayopupa na hima ya kutekeleza ibadati basi kunazo nafila ameongezewa katika swala basi najibidisha katika swala za usiku na katika kufunga basi mwezi huu usiwe ni wenye kumpita kufunga nani yake katika masiku ambayo kuna zaidi kufunga katika mwezi huu ni tarehe kumi ya mwezi huu ambayo ni يوم ashura. leo tuko katika tarehe tisa. na kesho itakuwa ni tarehe kumi ya mwezi huu hiyo ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akihimiza sana watu wafunge mpaka ilikuwa masahaba ridwanullahi alaihi majumaini. ajma'in wakiwa wakiwapo watoto wao vitu vya kuchezea ili iwasahaulishe kula kwa ajili yaonekane kana kwamba wamefunga katika siku kama hii bali mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi siku katika masiku ilipokuwa ni ashurah akawaambia sahaba zake asubuhi Iyota ambayo kuwa alikuwa hajakula chochote na basi na afunge na yote ambaye alikuwa amekula ama amefuturu basi najizumuie na kula katika siku kama hii يوم ashura. Hii ni siku kubwa sana katika masiku ya ulimwengu. Kwa nini imekuja katika tarehe ya siku hii? Naam, ni يوم قال nabi صلى الله najal, عليه وسلم يوم ننج ننج يوم ننج الله فيها موسى عليه ni siku ambayo kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alimwokoa katika vipenzi vyake katika mitume Musa alayhi salamu na ni katika siku ambayo zikua alimwangamiza ndani yake adui miongoni mwa adui zake wakubwa naye Firaun natullahi alayhi katika siku kama hii Banu Israil Musa alayhi salamu akawa ni mwenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Bani Israili waliokuolewa kutokamana na Fir'aun na vitimbi vyake wakawa ni wenye kufunga na kuadhimisha siku kama hii. Wakadhalika katika siku kama hii ilikuwa kabla ya kufaradhishwa funga ya Ramadhani ilikuwa ni siku hii ambokuwa Mtume صلى الله عليه alikuwa akilazimisha watu na akiwaamrisha wawe ni wenye kufunga wakawa ni wenye kufunga mwaka moja inam kama fariba. kisha lipokuja mwaka la inko mwaka wa pili ikaja naam amri ya kufungwa au pendekezo wa kufunga mwezi wa ramadhani ikawa mtu kufunga siku ya ashura anayo hiari ya kufunga hii siku kama ambavyo tumetaja kwa ni siku ambokuwa ni kuu na, na mtume swalla sallam alikuwa ni mwenye kupendekeza na kuhimiza umma wake wawe wenye kufunga na katika kufunga siku hii ya kumi, inayo maratib za kufunga imekuja maratibu hizi ili kuenda kinyume na ahlul kitabu kwa kuwa tumetaja kuwa Bani Israili wanaadhimisha siku hii na mtume صلى wa عليه ilikuwa kabla yeye kuteremshiwa amri alikuwa apenda kuafikiana na ahlul kitabu na kuwafalifu ahlul authan wenye kuabudu na authan masanamu na mengineo akifuata ahlul kitaba walakin sheria ilipoanza kumteremkia akawa apenda kuwahalifu ahlul kitaba asifanane nao katika jambo lolote hata la kuabudia akasema itakapokuja mwaka ujao Tukiafikiwa kubakia uhai mpaka mwaka ujao basi tutafunga siku ya tisa. na siku ya kumi. ili khalifu ahlul kitaba wenye kuadhimisha siku ya kumi. ikawa sisi tunayo siku mbili zaidi yao wao wana siku moja na 60 siku mbili siku ya tisa na siku ya kumi. kwa hivyo ili kufunga au kuitekeleza katika sura iliyo nzuri inayolingana na sheria na mafunzo ya mtume sallallahu wa alayhi wasallam ni kufunga kwa siku moja kabla yake nayo nitawasua au kwa siku moja baada yake kwa ajili ya kuwa khalifu na kutofautiana na mayahudi. Katika jambo hili tutaputiana nao mayahudi. Mengineo ni bora zaidi tusifanane nao katika mavazi yetu, katika maneno yetu, katika maisha yetu. Kitakio tutanabai, tusifanane nao katika lolote. Tuwkanifu khalifu ahl alkitabu. Khalifu alyahudu wan nasara. katika nususu nyingi Mtume صلى Sala الله عليه akitahadharisha na watu wasifanane na ahlul kitabu katika chochote. Kwa hivyo yule ambaye atapenda au anayo azma ya kuadhimisha au kufunga siku hizi ambazo kuwa, Mtume sala الله عليه basi anayo siku ya kesho mchana wa kesho yani nam awe ni mwenye kufunga taasua, nayo itakuwa ni jumapili kisha jumatatu ambayo kuwa ni ashurah aweza kadhalika nam akaongeza na akafunga hiyo siku zikawa ni siku mbili kwa ajili ya kupata fadhila ya siku kama hii katika mwezi huu nabaki ya masiku katika mwezi huu ni siku bora za mtu kuwa na ada au uh, tabia ya kufunga katika mwezi huu na wala isimpite kwani ujira wake wafatiye katika ubora mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hayo machache wallahu alam, wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan